zeregin, ez? Claro, medikoakin harremena e, baduzu eta medikazio bat ere normalien izaten da, eta probeba batzuek, baina, klaro, gero hori asumitzu inbio, inbio duzu e, eguneroko mm, bizilan, eta hori oso latza izaten da, porque dan aldatzen da orduan, nengo e, fasen por supuesto, estatuelo anticipatu bat, baina, ja, komunikazio hori, elkarrizketa hori Hori ulertzia persona horrekin dan aldatzen da. Orduan transformazio badago, da hori asetazio hori, pos batzuetan e, ez da egiten. Mm -hmm. Eh? Igual mm, gausua hiltzen da da gogorra da hori esatea, baina ez dugu asetatzen batzuetan. Host dugu ulertu, host dugu e, ez da ulertzen, eh? Porque ulertzen baduzu, apoliki poliki poliki, ba da. Baina laguntzak ere badiren momentu honetan ez da lehenbezela nik uste dut eh, amar urtian asko eginda bar instituzio aldetikan baita ere, eta bai, eh, bueno, sozidade guztia normalian ez.